«О Господи, поясни мені, чому вони повсякчас з'являються у моєму світі?» – простогнав Степан, скрегочучи зубами від жорстокого розчарування. «Бо кожному своє, – мовив Ісус спокійно, без жодної тіні роздратування чи насмішки. Я прагну миру глибокого, найглибшого з можливих, тож там, куди йду я і веду за собою інших, панує шалом». Зате у твоєму людському серці, чоловіче, жодного місця для миру немає. Ти мрієш тільки про день і час, коли тобі випаде нагода знов щепитися з ворогом у смертельному двобої. То чого ж ти хочеш, чоловіче? Будь ласка, твої вороги до твоїх же послуг. Зараз Степан спілкувався не з земним наставником Моше, сином Берка, а й самим Ісусом Христом, та попри це більше не міг слухати Його уважно. Бо тепер серце до краю сповнилось ненавистю та праведним лютим гнівом, тільки ненавистю і лютим гнівом. Бо там серед цих людей їхав головний його ворог і ті, кому він служив. Вороги. Довкола вже самі вороги, «Люди, люди, чому ви не розумієте простих, очевидних речей?» Але цих сумних слів Ісуса він вже зовсім не чув. Натомість сталося те, що й мало статися. Те саме, чим неодноразово закінчувались миролюбні Степанові бесіди з Господом. Він не зміг утриматись і почав каменем провалюватися в нижчі світи. Образ Христа враз затягнувся в'язким і млистим киселем, що з кожною миттю уповільнював рухи. А баритися між тим не доводилось, бо з усіх боків, і навіть здається зверху та знизу, та на нього мчали вовками, летіли круками, неслися яструбами усі вороги, яких він тільки зустрічав у земному житті, причому саме їм, В'язкий кисіль чомусь ані трохи не заважав, тільки Степанові. Вороги були добряче озброєні, вони шаленіли від люті та дуріли від перспективи легкої перемоги. Та Степан теж не барився. В його руках знов-таки самі по собі виникли крива шабля і довгий спис. Були б іще дві руки, вихопив би з широкого поясу пару пістолів. Тож, долаючи в яскій кисіль, Степан раз за разом відбивав шалені атаки. Відбивав не тільки тому, що бився за власне життя, адже позаду була рідна земля, батьківський дім, і наймиліша у світі дівчина, його наречена. Хоча він чудово знав та розумів, що і кохану Гелену, і старого батька давно вже закатували, хоча в якомусь із вищих світів на власні очі неодноразово бачив здалеку їхні змучені душі. Хоча за спини, де здавалось була рідна земля, до нього наближалися піхотинці-московитів, наставивши рушниці зі скривавленими багнетами». Більше того, хоча саме десь за спиною був той пагорок, на верхівці якого стояв клятий вилупок Іван Богданович, котрий не поспішав скакати до нього, а лише зневажливо і глузливо реготав. Тим не менш Степан все одно рубав, бив, колов на всі боки, ризикуючи задихнутися під купою навалених ним самих трупів. І тільки ясний голос Христа долинав звідки із недоосяжної, давно височини, яку затягнув непроникно чорний дим далеких пожеж. Степане, Степане, чом ти так поводишся? Чом не можеш заспокоїти душу, приборкати пристрасті навіть у моїй присутності? Степане, Степане, мені тебе просто шкода, і серце моє кровить. Стільки непідробного жалю було в Ісусовому голосі, стільки справжнього сердечного болю, що руки мимоволі опустились, спис і вірна шабелька впали під ноги. Натхненні таким проявом слабкості, вороги поселили натиск так, що під копитами коней вершників та важкими чобітьми піших застогнала сира земля. Рік 1721 від Різдва Христового, Португалія. І Степан прокинувся там же, де й впав у забуття, за столом у світлиці, тобто у найкращій кімнаті їхнього з моше тутешнього дому. Прокинувся, і відразу ж до його вух долетів реальний, неуявний вже стогін справжнього моше – а не його душі, з якою він теж зрідка зустрічався у вищих світах. «Панич! Панич!» – кликав муше. Розминаючи на ходу замлілі руки, Степан кинувся до ліжка. У такій ситуації годилось би, бодай, з порога кімнати поцікавитись самопочуттям старого вчителя, та він не стерпів і одразу ж вигукнув. Ти тільки уяви собі, мій ребе, яка прикрість. Знов я не втримався на сьомому небі поруч з Ісусом. І чому це відбувається щоразу, тільки-но я туди потрапляю? Ну що тут вдієш? Стільки щирого розпачу було в його словах, що старий єврей навіть не наважився осудити Степана за неповагу до свого ребе. Хоча, правду кажучи, зробити це було б Варто. Натомість тільки й мовив зажурено. Молодий панич і досі занадто вже переймається ідеєю помсти ворогам, як справжнім, так і надуманим. На жаль, в Моше лишилось не так уже й багато земного часу, як може здатися». На жаль, бо старий Машей досі змушений вкотре вже витрачати останні свої дні на те, щоб навчити молодого панича простої істини. Якщо не позбутися хибних думок, годі й мріяти навіть про перебування поруч із тією людиною. І вже зовсім не можна розраховувати опинитися поруч із троном всемогутнього у світі безкінечності».